isiokuwa Qurani wala sunna za Mtume sws sa hapa hapawezi kuwa na muongozo, hapa wezi kuwa na uongofu tafsiri yake nini kama kuna vitu inatakiwa tuvitengee muda tutumie gharama tuvitengee hasa muda kwa dhati ni mtu kujielimisha katika Kur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ndipo pana hidayah kwa hiyo anwani ya mlango au anwani ya darasa yetu ya leo wajibu na ulazima na na vyo, wa kutosheka na kuifuata Qurani na kuviacha vinginevyo visivyokuwa katika mwongozo wa Qurani. Anwani hii Sheikh rahimahullahu ta'ala akaitolea ushahidi na aya ya 89 katika surati an wa qawli llahi ta'ala nanenu la allam tukufu aliposema a'udhu billahi minash shaitani rjim wa nazzalna 'alaykal kitaba na tumeteremsha kwako ewe Muhammad kitabu kitabu gani qur'an tibyana likulli shay ikiwa ni upambanuzi wa kila kitu Qurani haikuacha kitu Aya hii wanazalna alaika alkitaba. Wanawachuoni, wanafasiri ai alqurana was sunna tumekuteremshia we Muhammad hiki kitabu ambao ni Qurani na sunna zenye kuibainisha hii Qur'an. Khitab hapa anaambiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna alayka tumekuteremshia wewe, yani wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipande hiki cha aya wa Tume alayka tumekuteremshia Al -kitab. kitabu ambayo ni Qur'an. Katika maneno haya ya Allah tabaraka wa Taala moja inathibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Taala. Mbili inathibitisha kwamba Qur'ani imeteremshwa. Sio maneno ya mtume Kayunda. La munazzalun min indillah. Kwa nini tunasema maneno haya? kwa sababu kuna watu wana ya kwamba hii Qur'ani sio maneno ya Allah ni kiumbe na hii ni akida batila ni itikadi mbovu Qur'ani sio kiumbe Qur'ani ni maneno ya Allah Ameza soma maneno ya nani ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ukimsikia mtu anasema Qur'ani ni kiumbe Qur'ani imeumbwa elewa kwamba hii ni miongoni mwa aqida za pote linaloitwa Jahamia anakuwa amebeba aqida hizo anaweza akakwambia mimi sijui Jahamia wala sujini, futugani, sijui ni vitu gani Jahamia wewe kutokujua Jahamia sio tatizo aqida ni ya watu hao wanaitwa Jahamia na wameitwa Jahamia kwa sababu gani kwa sababu muasisi wa fikra hizi alikuwa anaitwa Jaham ibn Sufwan naqida hii sawa ya kwamba Qur'ani ni kiumbe wameibeba maibadhi pia Sasa ukizisoma dalili Nyingi katika Qur'ani zinathibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Takupeni baadhi ya aya. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wa in ahadun minal mushrikeena istajarak fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu amanana. Wa in ahadun minal mushrikeena istajarak na ikitokea yoyote ya Muhammad katika washirikina ametaka umpe hifadhi labda katoka huko ametimliwa na nini anataka umpe hifadhi akae ya amani kwenye nchi yako kwenye uangalizi wako fa ajirhu mola wake anamwambia pamoja ni mshirikina. Mpe amani kwa nini umpe amani hata yasma allah ili apate kusikiliza maneno ya allah hakusema hata yasme khalq Allah abadan hata yasme kalama Allah hiyo point ya kwanza lakini kusema Allah anazungumza Ye mwenyewe amethibitisha anazungumza unajua wanakimbia nini jahamia walipokataa sifa za Allah wanasema tukithibitisha sifa tunamfananisha Allah na viumbe vyake. Hayu nasema hapana nyinyi mmeelewa tu tofauti bali mkizikataa sifa mmemfananisha Allah na kisicho kuwepo kwa sababu. Haiwezekani kiakili kutaswawar au kupiga picha ya kitu ambacho kipo alafu hakina sifa. Inawezekana, yani kwamba kuna kitu kipo kinajulikana hakina sifa yoyote. Na tukisema neno sifa semnaelewa. Si mrefu mfupi mnene mweusi mweupe mwembamba si ndio sifa hizo kwa mfano kama mwanadamu sasa hebu tengeneza taswira ya kitu ambacho kipo alafu hakina sifa hata moja kipo tafsiri yake ni kwamba meingia kwenye al-ilahad kukataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ukikataa kwamba Allah anazo sifa maana yake umemshabihisha na al-adam kutokuwepo Allah anazungumza. Kwani hakutuambia katika Qur'an alipozungumza na Musa walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu hu Alipokuja Musa katika mwaidi yetu katika ile appointment aliyoitwa na Mola wake wakallamahu rabbuhu Mola wake akamsemesha. Na ndio maana Musa anaitwa Kalimullah. Aliyezungumza na nani? Na Allah. Allah alimsemesha akasikia. Mpaka akaambia Rabbi arini anzuru ilaika. Qala lan tarani. Maneno hayo wanazungumza. Ya Allah nipe nafasi nipe fursa ni kuona akasema, uwezi kuniona. Walakin indhur ila aljabal fa in makanahu, makanu fasawfa tarani. Musa anaongea na, na Mola wake. lakini Allah ametusimlia mazungumzo yake na Musa maneno mengine alipoingia katika nini ile ihlana alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana faabuduni wa aqimis salata li dhikri Allah anamwambia Musa anaskia kwa hiyo Usipate tu taabu kutafuta kaifia anazungumzaje. Hii hatujui tunathibitisha anazungumza. Kama tulivyosema kaida na kanuni katika sifa zote tulizozisoma huko nyuma. Thibitisha sifa lakini usitafute kaifia, yukoje? Hatujui. Lakini kuna kanuni moja tulizungumza kama mnakumbuka katika mlango huu wa sifa. Nani naweza kutukumbusha. Kanuni muhimu ambayo inaondoa utata kwa wale ambao wanakataa sifa, unajua ukithibitisha sifa unatengeneza kumfananisha Allah na viumbe vyake. Tukasema Ndiyo. Ndiyo. E, na miguu sio kama miguu hii. Kwa hiyo kufanana kwa majina, kanuni ilikuwa inasema kufanana kwa majina hakumaanishi kufanana kwa hivyo vilivyofanana jina Sawa Tukisema macho mwanadamu ana macho na sisimizi ana macho Macho haya ni sawa na haya lakini yanaitwa macho Kwa hiyo kufanana kwa majina hakutafsiri kufanana kwa hivyo vilivyofanana jina ikiwa kwa viumbe iko hivyo Fakaifa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo ukielewa kanuni hizi upati tabu wewe thibitisha sifa madham zimekuja katika Qur'an zimekuja katika sunna wala usihangaisha akili yako kuanza kutengeneza taswira na ukapelekea kuzikataa sifa kwa sababu akili yako inakuambia kile unachokijua wewe Allah hajulikani dhati yake Haonekani, hakuna naye mjua kwa dhati yake illa tunamjua kwa sifa zake alizozieleza katika Qur'an na sifa alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamjua kwa majina yake aliyoeleza katika Qur'an na majina aliyoyataja Mtume katika sunna as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi kwa hiyo usipate taabu aqida imekaa vizuri ukielewa hizi adila, unatembea kifua mbele Kwa hiyo kwenye hii anwani kwenye hii aya ah, afuan, wanazalna alaika alkitaba. Na tumekuteremshia wewe kitabu ewe Muhammad tibyana likulli shai, Ikiwa hii Qurani nienye kupambanua kila kitu. Kwa hiyo nikasema katika aya hii tunapata faida ya kwanza anna kalamu kalamullah. Qur'an ni maneno ya nani? Ya Allah. Mbili, tunapata faida ya kwamba anna alquran munazzalun ghairu makhluq. Imeteremshwa ni maneno ya Allah na wala sio kiumbe tibiana likuli shai. ikiwa ni upambanuzi wa kila kitu ndani ya hii kurani. Allah Jalla waala amebainisha ndani yake kila kitu na katika jumla ya vile alivyo vibainisha amebainisha dini ambayo dini hii ndiyo anayoyekubali kwa waja wake huko nyuma tulisoma Inna ad-dina 'indallahi al-islamu waman yabta'i ghayra al-islamu dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil-akhirati minal-khasirin. Kwa hiyo Qur'ani imepambanua kila kitu. Katika jumla ya vilivyopambanuliwa ni hiyo dini ambayo Allah ndio anayoiridhia. Na hakubali dini nyingine isipokuwa hiyo. Lakini pia akabainisha mifumo ya maisha asiyotaka amebainisha mfumo anoutaka na akabainisha mifumo asiyotaka inayohalifu mfumo huu ambao anautaka yeye Tibiana li shai, hii qur'ani imebainisha kila kitu aya hii inaendelea Allah jalla wala wa anasema wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun Hii aya ya 89 katika surati An-Nahl Wanazzalna alayka natumkuteremshia we Muhammad alkitab hiki kitabu Quran tibyana likulli shay kikiwa ni upambanuzi wa kila kitu Na hapa ni kupeni faida Allah anasema Qurani ni tibyana likulli shay imebainisha kila kitu Muislamu yoyote kuwa na mashaka kwenye nafsi yake kwamba kuna jambo Sikiliza vizuri hii point Ukiwa na mashaka kwenye nafsi yako kwamba kunaweza kukawa kuna jambo ambalo mwanadamu analihitaji katika maisha yake Allah hakulibainisha Nini hukumu yake ni kufuru yake ni kufuru kwa nini kwa sababu Allah ameleta hii Qur'ani uwe ni mwongozo kwetu na akasema kitabu hiki kimekamilika hakina mapungufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoufundisha Uislamu huu kakamilika katika hija ya kuwaga alizungumza mambo yote ambayo mwanadamu anayahitaji katika maisha yake kisha akawauliza jamani nimefikisha ala hal balagtu wakasema balagta ya rasul allah akasema allahumma fashhad ewe allah shuhudia. kwa hiyo mtume hakuondoka duniani isipokuwa amefundisha kila kitu ma min khairin illa waddalna ilayhi wama min sharrin illa wahadharana minhu Hakuna kheri yoyote ambayo mtume anaijua kwa umma huu ila alitubainishia. Na hakuna shari yoyote ambayo anaijua ila alitutahadharisha. Kwa hiyo sisi waislamu tunaamini Qur'ani imekamilika na haikuacha kitu. Allah jalla wala katika Qur'ani anasema mafaratna farratna fil kitabi min shay. Hatukuacha chochote katika kitabu yani Qur'an. Kwa hiyo sisi tuna mwongozo uliyokamilika. Kuna jambo la pili. Waislamu wengi wanaamini kwamba Qur'ani ni kitabu cha ibada. Nikisema hivyo na maanisha hivi, kwamba ni kitabu cha kusoma upate thawabu. Tukisoma Qur'ani tunapata thawabu. Kwa hiyo matumizi yetu na hii Qur'ani tunasoma ili tupate fadhila za kusoma Qur'ani na thawabu kwa kila herufi moja unalipwa hivyo lakini je kitabu hiki Qur'ani ni kitabu cha elimu jambo hili bado waislamu wengi wana mashaka nalo ni kwa nini hii nadharia ya kwamba aliyesoma dini anaitwa msomi na anatazamika kama msomi kwenye jamii ya waislamu anonekana hajasoma. aliyesoma zile nadharia zilizotengenezwa na watu huyo ndio msomi. na ujinga huu tukaaminishwa na si tukauamini ndio pale unamkuta mtu kijana wa Kiislamu amesoma kuanzia ibtidaia akasoma mutawassit Akasoma thanawi, hivi akaenda jamia akafanya masters si ajabu labda kuna munasaba fulani watu wanaulizwa elimu zao akapata tabu kueleza kama yameosoma au kuna fomu za kujaza andike elimu yako akashindwa andike nini sawa chukua mfano wa pili Mtu anayefanya kazi ya kuwasomesha watu dini yao mwalimu wa madrasa sio? Akiulizwa unafanya kazi gani? Sema sina kazi nasomesha tu madrasa. Hii statement ya moyo Kazi yako ya mimi sina kazi nipo tunasomesha madrasa. Anaiona sio kazi. Sio? Lakini yule anayesomesha Nasar au primari. anaona fakhari kusema ni mwalimu wa shule. Sawa si, sasa huu ni ujinga fulani watu wamepandikiziwa na wame ukubali. Chukua mfano mwingine kiongozi wa dini sheikh Sawa Anaweza kufika pahala akaulizwa wewe kazi yako ipi akaanza kuitafuta kazi Lakini askofu mchungaji atasemeni kazi yangu mimi kifua mbele kabisa mimi mimi mchungaji Mikazi yangu mchungaji Si ndio? Sheikh sina kazi naswalisha swalisha tu pale na ujinga. Sasa hii Qur'ani ndiyo sosia elimu zote. Huu ukweli ambao lazima tukubali izoele sayansi na elimu hizi ambazo ya kimazingira sosi yake ni katika uislamu ni katika qur'an kwa sababu hii ndiyo ummul ulum qur'ani mama wa elimu zote leo hii ambao wamesoma wakajaribu kuifasiri qur'ani kisayansi watu wanabaki midomo wazi hivyo vinavyoitwa uvumbuzi watu wamevumbua kitu fulani wamevumbua kitu fulani wanakuta qur'ani ishazungumza zamani sana Mfano mdogo chukua nadharia ya kuzuka au kutokea kwa ulimwengu. Unaweza ukatusaidia Mwalimu Iloze. Watoto kule kwenye vyuo au mashuleni wanasomeshwa ni nadharia siyo ya mtaalamu gani anasema dunia ni, to, ni matokeo yaani upatikanaji wa mbingu na na, na, na ardhi ni matokeo ya mzunguko wa mamilioni ya miaka, ya miaka mingi alafu baadaye kutokea the big bang mripuko. si ndio sasa huyu alipozungumza haya maneno akaonekana ni mtalamu amevumbua yaahi Qur'ani imeeleza mambo haya muda mrefu sana awala miara alladhina kafaroo anna samawati wal ardh kanat ratqan fa fataqnahuma wajaalna min al ma'i kull shay'in hayy Allah anaeleza nadharia hii. Sasa mtu anaweza akasoma, alafu akakuta watu wa shamba wajaelewa iki kitu, akaandika kama vile ni utafiti kafanya, alafu watu wakambeba kichwa ni mtaalamu amegundua kwamba dunia amegundua wapi? Lakini kwa kuwa sisi wenye kitabu hiki hatuna mpango nacho inatosha tu kwamba tusome tupate thawabu. Basi tukabaki hapo lakini wale wengine walipogundua kwamba haya ni maneno ya Allah. Na ndio muumba wa hii dunia na vilivyomo. Haya anayoyaeleza ndio uhalisia kwa sababu ndo anayejua. Wakakisoma kitabu hiki wakakifanyia kazi wakafika walikofika. Hawakukisoma kukiamini wamekisoma kimewasaidia katika dunia yao. <sighs> Namu. Namu. Oh. Ahsanti jazaaka Allah khair Turudi katika darasa nilikuwa nimetoka kidogo tibianan likulli shay Aya maneno yametokana na hii tibyana likulli shay Qurani imebainisha kila kitu kwa hiyo muislamu akiwa na mashaka kwamba kuna jambo lolote analihitaji mwanadamu Halimu katika Qurani yeye anakuwa amemdzania Allah Subhanahu wa Ta'ala dhana mbaya. Kwa nini tunasema hivyo? Allah Jalla wa Ala alipomleta baba yetu hapa Adam duniani alimpa ahadi utakuja mwongozo atakao ufuta mwongozo huu fala yadhillu wala yashqa. Hatopotea na hatopata tabu katika maisha yake hii ni ahadi ya Allah na Allah ni mkweli katika ahadi zake kwa hiyo akamletea muongozo sasa ukifata muongozo kwa lugha ya sasa hivi ukiingia kwenye mfumo wa Allah aliyoutengeneza mambo yako yatakwenda vizuri ukitoka nje ya mfumo utapata tabu. wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isha tanqa ukitoka kwenye mfumo utaishi maisha ya tabu. Ukibaki kwenye mfumo utaishi maisha mazuri. Tabi'anali likuli shay'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. hii imekuja ni upambanuzi wa kila kitu. Wahudan wa rahma. Na Qur'ani imekuja ni mwongozo na ni rehma lakini kwa watu maalum. Liqaumin yu'minun. Kwa watu wenye kuiamini Qur'ani. Wasioiamini Qur'ani kwao sio mwongozo na wala sio rehma. bali ni, ni hoja dhidi yao Wanaoiamini ni mwongozo na ni rehma Wasioiamini ni hoja dhidi yao Nadhani aya imeeleweka? ورحمهن وبشرا للمسلمين لا لا ليت القران يانغليني اي ايو ketika na ni bishara njema kwa wale watakaojisalimisha katika mfumo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anawapa bishara iliyokuwa njema ya kuwa na maisha mazuri hapa duniani lakini kuwa katika hali ya usalama watakaporudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raw an-Nasai'u 'an nasaiu an an sallallahu wa annahu ra'a fi yadi Umar ibn al Al-Imam An-Nasa'i katika sunani yake amepokea hadithi anin Nabiy sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam annahu ya kwamba mtume ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab al-yuna mikononi mwa Umar ibn al-Khattab allahu anhu warqatan kipande cha karatasi mina Taurat kipande hicho cha karatasi cha nini cha Taurati wakati wa mtume swalla salam Umar ameshika kipande cha Taurat Fakala, akasema mtume swalla allah alayhi wasallam kumwambia Umar Amutahawikuna yabna al Hii a inaitwa hamzatus istifham Amutahawikuna yabna al maana yake ni nini Amutahayiruna hayiruna fidinikum je mna mashaka yoyote katika dini yetu kivipi ani. kwani kushika karatasi ya Taurati inamaanisha mashaka naam tafsiri ya maneno yiko hivi una mashaka na hii korani, na hayo aliyokuja nayo mtume wako mpaka usome utafute mwongozo katika kitabu kingine kwa mtume mwingine je una wasiwasi na mtume huyu na kitabu alichokuja nacho ndiyo tafsiri yake imeeleweka vizuri wewe unatafuta uongofu Unaachaje Qur'ani unaenda kuutafuta uongofu katika Taurati Amuta hauwikuna ai amuta hayirun Una mashaka mashaka yoyote ya Umar katika dini yako katika mwongozo wako katika yale aliokuja nayo mtume una mashaka yoyote mpaka ukautafute uongofu katika kitabu kingine kwa mtume mwingine kisha mtume akasema kumthibitishia sasa Umar na ndio anaudhibitishia umma Lakadi ji'tukum biha kwa hakika nimekuijieni biha hivi dhamiri wanawachuoni wafasiri wanasema ay bil millatil ji'tukum biha ay hakika nimekujeni mimi na mila iliyotakatifu bayda iliyokuwa wazi na kia, safi kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa na mashaka ukatafute uongofu kwenye Taurati ukatafute udairi kwenye Injili la Qurani amekuja nayo mtume bayda na kia. iko wazi iko safi bado kama haitoshi mtume akataka kumuondoa wasiwasi wasi, zaidi Umar anamwambia Lau ka Musa haya. Lau huyo aliyeteremshiwa kitabu hicho unachosoma angelikuwa hai ambaye ni Musa siyo Wa Alafu mkamfata huyo Musa wataraktumuni mkaniacha mimi dhalaltum mngepotea Subhana Allah Walichokifuata ni maneno ya Allah Taurati siyo. Waliyemfuata ni mtume wa Allah Kalimu Kalimullah Musa Lakini mtume anasema la dhallaltum mngelipotea Hapa kuna mambo mengi ya kusema Turudi katika zama zetu Unaweza ukamkuta mtu anaijua baibo kuliko anaojua qurani si amebobea kweli kweli kwenye qurani maskini hata kusoma hajui sasa swali linakuja nini hukumu ya muislamu kuacha qurani akasoma taurati akasoma injili nini hukumu yake hicho kipengele kipengele cha pili je inafaa kwa sasa hivi mtu kusema au kuchukua hukumu katika vitabu hivi ambavyo vimefutwa na Qur'an kwa mfano akasema eh naona jambo hili linafaa kwa nini linafaa kwa sababu katika Taurati Allah amesema moja mbili tatu. inafaa kutolea ushahidi katika Taurati abadan Qurani niliposhuka imekuja kufuta hukumu ya vitabu vyote vilivyoitangulia Qurani. 1 mbili Alipokuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mtume ambaye watu wote wanatakiwa kumfuata na hadithi itakuja hadithi na riwaya pili kwamba hata Musa angelikuwa hai wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi alitakiwa amfuate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Isa bni Maryam tunaamini katika aqida yetu sisi waislamu kwamba atarudi kabla ya kiyama saa. Atakapokuja Isa alaihi salatu wassalam atakuja kufuata sheria ya mtume Muhammad sallallahu alayhi yani hii Quran. Hii inamaanisha nini? kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wa mwisho na sheria yake ndiyo sheria ya mwisho na wanadamu wote baada ya kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hakuna khiari katika hilo kwa mantiki hiyo dini zote zisizokuwa uislamu ni dini batil kwa nini anaweza kusema mtu lakini wanamfuata Yesu Isa sio lakini wanafata Taurati tunasema tayyib hata tujalie haikuchezewa ingawa Qur'ani inadhibisha kwamba vitabu hivi vimechezewa vimebadilishwa vimefanywa taharifu hata kama vingelikuwa havikufanywa taharifu baada ya kuja Qur'ani hiki ndio kitabu kinatakiwa kufuatwa baada ya ujio wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu ndiye mtume anatakiwa kufuatwa Sisi tumeelewa vizuri hapo Tumalizia hadithi Asema law kana Musa hayyan lau Musa angelikuwa hai wa na mkamfuata, namkamfuata wataraktumuni mkaniacha mimi valeltum, mngelipotea Wafii fi riwayatin hadithi hii imekuja katika riwaya nyingine kwamba mtume alisema law kana Musa haiya lau kama nabii Musa angelikuwa hai ma wasi'ahu illa tibai isipokuwa anifuate mimi Fakala umar sikiliza hali ya muislamu na mumini anapobainikiwa haki sikosa alifanya ili umar mtume kamkemea hakuleta hoja kwamba lakini unajua ya rasulullah inacho ni kitabu cha Mungu bana lakini mimi sijafanya makosa sana mimi hakuleta maneno hayo na hivi ndivyo anavyotakiwa kuwa muislamu pale inapombainikia haki arudi katika haki asifuate matamanio asitengeneze mijadala hivi ndivyo anavyotakiwa almu'min wakafun 'inda hududillah muumini anasimama pale inaposimama haki basi yaduru ma'al haqi haithu dar anazunguka na haki pale inapozunguka faqala umar akasema umar baada kusikia hizi nasaha za mtume radhi tu billahi rabba wa bilislam dini wa sallallahu alayhi wasallam ya rasul allah nimeridhia radhitu billahi rabba namridhia allah kuwa ndiye bwana wangu mola wangu mlezi wa dina dini na nimeridhia uislamu ndiyo mfumo wangu wa maisha wa bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyan na nimerithia Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye nabii na ndiye mtume wa kufuatwa khalas Sijui nielewana Hadithi hii ndugu zangu Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposema lau kama Musa angekuwa hai Watu wakamfuata Musa wangelipotea. pamoja na kwamba yeye ni mtume pamoja na nafasi alionayo Kalimullah kipenzi cha Allah amesemeshwa na Allah tabaraka wa Taala kwamba watu wangelipotea. Ndiyo. sababu ni kwamba huyu ni mtume ndiyo. lakini muda wake umeisha katika mambo ambayo ni maalumu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuna mambo matano amepewa mitume wengine hawakupewa wa kana an yubathu ila kaumihi khassatan wa ila nasi kafa. mitume wenzie waliokuwa kabla yake walikuwa wanatumwa kwa watu maalumu ni mtume kwa watu fulani sio kwa watu wengine akasema lakini mimi nimetumwa kwa watu wote kwa maana hiyo ujumbe wake watu wote wanawajibika kufuata Kwa hiyo ndiyo maana mtuma anasema kama Musa angelikuwa hai mkamfuata basi mngelikuwa mmepotea kwa nini kwa sababu sheria hizo zimefutwa Takupeni mfano Unaonaje mtu akaamua sasa hivi akaswali hali ya kuwa ameelekea Baitul makdis. Alafu hoje kwa nini nasema, zote ni kibla kile ni kibla na hiki ni kibla Unasemaje mtu huyo Tunasema hoja yako ni batil Kwa nini? Kwa sababu kweli asili yake ni kibla lakini kimefutwa Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram haya hii imekuja kuabadilisha watu kutoka kwenye kibla cha kuelekea Baitul Maqdis watu waelekee Al Kaaba kwa hiyo haikubaliki mtu akaswali hali ya kuwa ameelekea Baitul Maqdis kadhalika katika dini haifai mtu akasema mimi bwana eh, nafata vitabu vyote bwana mara kunaweza kuna watu nywao zao zina maradhi wameumbwa wanapenda mijadala na kubishana hata bila ilmu. na kubishana wakati mwingine mabishano ambayo inaweza kuwa ni hatari hata kwa akida yake. Kweli sisi waislamu tunawaamini mitume wote. La nu baina ahadin mir rusulihi. Tunawaamini kwamba ni mitume wa Allah. Lakini kwa upande wa sheria kunafuata sheria ambazo ni za mwisho alizokuja nazo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nadhani e, darsa imeeleweka imeleweka kwa mukhtasari huo kuna ishkali yoyote ambayo inatakiwa kuwekwa sawa tukipitia matni au tuirudie matni kwa jili ya kuwekana sawa ili baada aladhan iwe ni fursa ya kuuliza Babu wajibu bil istighna' bi mtaba'ati alkitab an ma siwahu unazungumzia uwajibu wa kutosheka na kuifata Qur'an na sio vinginevyo wa kauli Allah Ta'ala mu'allif wa kastadilla na kauli ya Allah katika surati nahli, nahl 89 wa nazzalna alkitaba na tumekuteremshia we Muhammad kitabu yani Qur'ani na Sunna vile vile tibiana likuli shai ikiwa ni upambanuzi wa kila kitu rawa an ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab al katika Sunan yameeleza kutoka kwa mtume sallallahu alayhi ya kwamba alimuona Umar akiwa mkononi kwake ana waraqatan min at kipande cha taurati فقال المتمم اكسمه امتا ها uiku ya ibn khattab je una mashaka yoyote katika dini yako mpaka uchukue elimu katika vitabu vingine na kwa mtume mwingine una mashaka yoyote Lakadiji kadijitukum hakika nimekujieni na mila hii ya uislamu bayda ikiwa wazi naqiyatan ikiwa safi laukana Musa haia. Lau ingelikuwa nabi Musa huyo ambaye unasoma Taurati aliyoteremshwa akiwa hai wattaba'tumuhu na mkaamua kumfuata Musa wataraktumuni mkaniacha mimi dhallaltum bila shaka mngelikuwa mmepotea Wafii thi riwayatin na katika riwaya nyingine kwamba mtume alimwambia laukana Musa haia. Lau ingelikuwa Musa yuhai ma wasi'ahu ila tabi'i isinge limtosha isipokuwa anifuate mimi faqala Umar tuma aliposema maneno haya Umar akasema raditu billahi rabba Nimemrithia Allah kuwa ndio bwana wangu mlezi Wabilislami dina na nimerithia uislamu kuwa ndiyo dini yangu wabimuhammadin nabia na nimeridhia Muhammad kuwa ndiye nabii wangu. Naam. Aha. Kuna kitu hakijaeleweka? Dini yetu sisi Waislamu tunaamini dini ya haki ni moja. Inna ad-dina inda-llahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi akhirati minal khasirin kwa mujibu wa Qur'ani natueleza hivyo kwa hiyo sisi hatubebi akida au kwa muislam hatakiwi kuamini ndani ya moyo wake kwamba kunaweza kukawa kuna dini sahihi pamoja na uislamu akiamini hivyo mtu kwenye moyo wake haja wa muislam ana mashaka na uislamu. Ni maneno magumu kidogo lakini ndio ukweli. Ukisema hivyo kana kwamba unasema kuna haki nyingine nje ya uislamu. Lakini unakuwa umepingana na maneno ya Allah Jalla waala inna ad -dina inda Allahi al na sisi tunaamini Muislam yeyote atakaye pinga kwa makusudi aya moja katika maneno ya Allah Jalla waala ritadda anil islamu. Hali ya kuwa anajua huyo ameritadi. Sasa kuna yale mambo ya mujama la yanini dini eh, zote sawa huu mujamala hautakikani katika mambo ya aqida na hili ndio limetufikisha katika mazingira ya kuto kujua hata aqida yetu kuto kujua mipaka ya dini ni ipi sawa sawa mpaka wakati mwingine wakuta waislamu wanafanya mambo ambayo yanapingana kabisa na uislamu lakini katika mlango wa mujamala muislamu Aqida yako ndo kitu cha thamani pekee ulichonacho. Ukipoteza aqida, hamna kilichosalia. Lakini pia kuna kanuni inasema eh nasema ridha nnasi ghaaya la tudraku Allahi ghayatun la tutraku kumridisha allah ni lengo ambalo haliachwi na kumridisha mwanadamu ni lengo lisilofikiwa leo takuridhia. lakini kesho hayakuradhi na wewe Madamu hamko katika aqida moja wala ntarda anka alyehud wala nnasara hata tetebea miltaum kwa hiyo usipate tabu muislamu kuhangaika kumridhisha mwanadamu. hangaikia kumridhisha allah tabaraka wa taala bas kwa nini kwa sababu hili ni lengo haliachwi na linawezekana lakini hili ni lengo ambalo gumu haliwezi kufikiwa utapata tabu bure